Lui Iisus, El mi a se noi vieții noi. Am ajuns astăzi la capitolul 2 și versetul 43. Fiecare era plin de frică, și prin Apostol se făceau multe minuni și semne. Teama Sfântă este tot atât de necesară în viața creștină ca și dragostea. Teama de a nu păcătui, teama de a nu mâhni pe cel pe care îl iubești, teama de a nu pierde timpul și alte valori dumnezeiești. Această teamă copleșea adunarea Domnului la începuturile ei și nici de cum teama de pe muntele Sinai. Dacă citim în Cartea Sfântă despre frica de Dumnezeu, descoperim lucruri minunate. Iată câteva din ele. Frica de Dumnezeu este Începutul științei, proverbe 1 cu 7 Urârea răului, proverbe 8 cu 13 Începutul înțelepciunii, proverbe 9 cu 10 Lungirea zilelor, proverbe 10 cu 27 Izvor de viață, proverbe 14 cu 27 Școală a înțelepciunii, proverbe 15 33 Abatere de la rău Proverbe 16 6. Ducere la viață, proverbe 19 cu 23 Bogăție, slavă și viață, proverbe 22 4 Isaia 11 3. Adevărata viață a credinciosului, după cum scrie Sfântul Apostol Petru, este o viață curată și în temere de Dumnezeu. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Apostolii erau vase sfinte pe care Duhul Sfânt le folosea în lucrarea Evangheliei după cum era nevoie. Dacă era nevoie de minuni, Duhul Sfânt le dădea harul acesta. Dacă era nevoie de descoperiri, Duhul Sfânt îi călăuzea în latura aceasta. Dacă trebuiau să plece sau să rămână într-un anumit loc, Duhul Sfânt îi lumina și le vorbea de slușit. Semne și minuni au fost și vor fi totdeauna în adunarea Domnului pe pământ, căci de aceea Dumnezeu a dat daruri în ea. Unii credincioși au darul tămăduirilor, alții darul minunilor, alții darul prorociei, etc. Toate acestea sunt date în vederea zidirii trupului lui Hristos. Adevărul acesta este arătat limpede în Noul Testament, adică în învățătura scrisă a apostolilor. Duhovnicește înțelegând, apostoli înseamnă trimiși. Orice credincios al Domnului Isus este un trimis al luminii în împărăția păcatului și a întunericului. Mi-ai dat harul să te laud, Doamne Dumnezeul meu, Și te rog ca în focul Să mă ajute, ard mereu. Și te rog ca în focul Să mă ajute, ard mereu. Versetul 44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Iată un semn prin care se arată că o adunare a lui Hristos se află într-o stare bună. Unitatea credinței face cu putință unirea sufletelor. Așa a fost biserica lui Hristos la nașterea ei și așa trebuie să fie tot timpul. Oricât de depărtați ar fi cu trupul, cei care cred cu adevărat în Domnul Isus, cei care au primit harul credinței care a fost dat odată pentru totdeauna sfinților, în duh, sunt împreună în același loc. Căci important nu este să fii numai cu trupul la un loc, ci să fii duhovnicește împreună. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre adunarea într-un singur trup a copiilor lui Dumnezeu cei risipiți, nu are în vedere trupul de carne, ci trupul duhovnicesc. Nu are nicio valoare organizarea fizică a membrilor unui cult când ei nu sunt duhovnicește în același loc. Căci pot fi în același local, în același cult, nenumărați membrii și totuși să fie atât de depărtați în duh încât să nu ajungă niciodată să se cunoască. Credința adevărată duce sufletul în același loc în care este Hristos. Ea te smulge din împărăția întunericului și te strămută în împărăția luminii te ridică de pe pământul urii în cerul dragostei, din lumea care zace în cel rău, în societatea sfinților, în moștenirea lor în lumină. Adevărata luptă și lucrare pentru păstrarea credincioșilor la un loc este aceea de a-i păstra în Hristos, în viața lui de sfințenie, de evlavie, de smerenie, de blândețe, de lumină în gândire și în trăire. Toate luptele confesionale ar fi stinse dacă cei ce zic că sunt creștini ar înțelege adevărul că toți cei născuți din nou cu adevărat sunt în Hristos, în locurile cerești. În cer nu sunt despărțiri confesionale sau de altă natură. Cerul Sfințeniei nu se poate uni cu lucrările de pe pământul păcatului. Cine locuiește în cer nu mai poate fi unit cu cel care locuiește în cel rău care stă sub stăpânirea lui. Nu este important unde locuiești cu trupul pe pământ. Important este unde locuiești duhovnicește. Credința adevărată adună pe toți cei care o au în același loc, în Hristos. Numai aici devenim una. Dacă doi care spun că au credință și totuși nu sunt uniți în Duh, ori unul, ori altul, ori amândoi nu sunt în Hristos. Pentru că în Hristos este unitate desăvârșită, el iartă și curățește păcatul care desparte pe om de Dumnezeu și pe om de om. Cine nu a primit iertarea păcatelor, cine nu este născut din nou, nu poate ajunge să înțeleagă că toți cei ce cred cu adevărat sunt împreună în același loc. Și aveau toate de obște. Nu era o a Domnului Isus pentru înfăptuirea fizică a acestui lucru, toate de obște, dar credința care lucrează prin dragoste a împins pe primii creștini să facă așa ceva din dragoste pentru mântuitorul lor, pentru propășirea lucrării lui pe pământ și din dragoste unii pentru alții. Credința care lucrează prin dragoste face adevărata nivelare în comunitatea lui Hristos. Trupul își toate mădularele fără părtinire, nu lasă pe unul mai dezbrăcat ca pe celălalt. Aceasta este Biserica Domnului Hristos. Ea strălucește ca soarele și este frumoasă ca luna. Credința te contopește în trupul lui Hristos și aici toate mădularele au toate de obște. Te laud, te laud cu foc mai crescut, O Doamne, te laud cu nou început, O Doamne, te laud cu nou început. Versetul 45 Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Numai când ești liber de toate, te bucuri de toate. Un rob nu cunoaște adevărata bucurie. Trupul își împarte hrana în mod egal în toate mădularele sale, așa și trupul lui Hristos. Așa ceva este cu putință numai între cei născuți din nou, între cei care și-au pus pe cruce firea lor veche. În lumea păcatului nu se poate aplica acest principiu ceresc. Egoismul este o fiară sălbatică, cum ar putea fiarele să-și împartă prada în mod egal între ele? E o lege naturală peste care nu se poate trece. Adevărata unitate și părtășie se realizează numai atunci când nu mai ai interese personale, când nu mai trăiești o viață egoistă. Să vinzi ce este al tău ca să primești ce este al lui Hristos. Să vinzi ogorul, adică să te desparți în duhul de gruparea religioasă în care te-ai născut sau de care te-ai alipit și de neamul sau clasa socială de care aparții, ca să te poți alipi de toți răscumpărații Domnului Iisus. O veche carte indiană zice, Dacă oamenii sunt bogați prin aceea că au bani îngropați în casă, de ce n-am fi și noi bogați tot cu banii aceia? Tertulian zice, Așadar, ca unii care suntem un singur suflet și o singură inimă, la ce ne-am teme să ne folosim lucrurile în comun? Toate sunt comune la noi, în afară de soții. Valorile tale să le schimbi în așa fel ca să fie spre folosul fiecăruia. Prin cele arătate în versetul de mai sus, se vede limpede că biserica la începuturile ei a înțeles fără nicio umbră adevărul spus de Domnul vin de tot ce ai... Împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Lucrurile pământești sunt o povară grea pentru aripile credinței. Cu cât credinciosul se ocupă mai mult de ele, cu atât îl stăpânesc mai mult. Un proverb african zice, când elefantul e cufundat în mâl, broasca îi se suie pe cap. Lucrurile pământești mănâncă puterea duhovnicească a omului credincios până într-acolo încât este doborât de cea mai mică ispită pe care o întâlnește în cale. mi i-a adus prin jertfa crucii, noua naște de sus, ca să poate plin prin toate să te laud. se poate plin prin toate, să te laude, Versetul 46 Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ca o lumină de fulger care despică noaptea istoriei spre a se vedea viața de la început a adunării lui Hristos, Așa este versetul acesta împreună cu cele patru dinaintea lui. Faptele apostolilor în mod istoric ne înfățișează adunarea lui Dumnezeu, biserica. Epistolele, în mod formal, se adresează adunării. Toate acestea sunt clare de tot. Și ținem să o spunem apăsat. Pentru înțelegerea acestui subiect n-avem nevoie de niciun alt glas decât de glasul Sfintei Scripturi. Înțelepciunea omenească și tradiția n-au spus aici niciun cuvânt. Noi credem că Noul Testament este de ajuns, pentru că adevărul cu privire la mântuirea omului și cu privire la viața adunării să fie înțeles pe deplin. Cuvântul lui Dumnezeu ori este de ajuns, ori nu este de ajuns. Noi credem că este mai mult decât de ajuns pentru tot ce este necesar adunării trupului lui Hristos. Nici n-ar putea fi altfel când însuși Dumnezeu este autorul lui. Ori tăgăduim divinitatea Scripturii, ori recunoaștem că Scriptura este de ajuns. Nu este cale de mijloc. Este cu neputință ca Dumnezeu să fi scris o carte nedesăvârșită, o carte cu lipsuri. Dacă la un moment dat într-o privință ne învoim să apelăm la tradiție sau la ceea ce este bine văzut de mulțime, cine va putea să arate hotarele unde trebuie să ne oprim? Dacă ne este îngăduit ca într-o privință oarecare să ne depărtăm de Scriptură, Până unde putem să mergem în această direcție? Dacă în vreo privință admitem autoritatea tradiției, cine trebuie să-i hotărască întinderea? Dacă părăsim calea îngustă a descoperirii dumnezeiești și intrăm în câmpul întins și încurcat al tradiției, atunci n-are dreptul fiecare să aleagă ce vrea? Adunarea lui Dumnezeu, biserica cea vie, recunoaște că cuvântul lui Dumnezeu, numele Domnului Isus și puterea Duhului Sfânt, sunt de ajuns pentru mântuirea omului, pentru desăvârșirea lui și pentru viața trupului lui Hristos pe pământ. Să revenim la verset. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Așa era mersul lucrării în Ierusalim pe vremea apostolilor. Adunarea, Biserica lui Hristos, era încă legată de templu, dar Duhul Sfânt o creștea încet și sigur în toate privințele și în cunoștință până ce lumina noului legământ a biruit de plin în sufletele celor mântuiți. Noi trebuie să înțelegem și să păstrăm învățătura apostolilor, nu faptele apostolilor, adică mergerea lor la templu în vederea lucrării duhovnicești. Templul din Ierusalim era numai locul de muncă al Bisericii lui Hristos, nu casa ei de bucurie și părtășie duhovnicească. Aici, în templu, ucenicii Domnului Isus nu se rugau, nu cântau și nu frângeau pâinea. Nu făceau nimic din ceea ce era viața intimă cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos, ci nu mai vesteau Evanghelia celor nemântuiți. Templul era o lucrare a vechiului legământ, umbra templului viu al noului legământ și nu puteau ei... Făptura ale noului legământ, să facă acolo lucrări cum era cina Domnului, care reprezenta noul legământ, jertfa noului legământ. E drept că prezența templului vechiului legământ a fost pentru primii creștini dintre evrei o piedică în ceea ce privește viața cea nouă dată de Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt pentru biserica sa. Însă piedica aceasta a fost dată la o parte la vremea hotărâtă când niciun templu, nici din Ierusalim n-au mai rămas piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată, iar evreii au fost împrăștiați pe toată fața pământului. Mai târziu, când creștinii au înțeles adevărul noului legământ, unde nu mai erau lucruri sfinte din materie, ci totul este de natură duhovnicească, după cum citim în epistolele Sfântului Apostol Pavel, mai ales în epistola către evrei, capitolele 9 și 10, apoi în galateni, romani, coloseni, S-a înțeles limpede și adevărul despre casa Domnului Ceavie. Origen scria, creștinii se feresc de temple, de altare și de chipuri, încât sunt în stare să meargă chiar și până la moarte, dacă trebuie, numai să nu ajungă să întineze credința lor în Dumnezeul cel peste toate, prin călcarea în acest chip a legii lui. Nu numai izbăvirea din împrăștiere a copiilor săi vrea Dumnezeu să le odea, adunându-i cu trupul din lume, ci și izbăvirea lor cu Duhul, cu felul de a gândi. Ei pot fi cu trupul într-un anumit loc, dar cu Duhul în altul, de aceea trebuie necurmată veghere asupra gândurilor. Un adevăr de mare însemnătate vedem în versetul de mai sus. Toți împreună erau în fiecare zi. Iată o lucrare pe care nu o poate face omul, ci numai Duhul Sfânt, legea Duhului de viață în cei care au primit pe Domnul Isus ca mântuitor și ca domn. Un înțelept al viaului acestuia scria cu amărăciune, cât de rar se poate construi o punte de la un om la altul. Dar ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Toți oamenii credincioși născuți din nou, din sămânța lui Dumnezeu, devin un trup și mădularele unui trup nu se pot lipsi unele de altele. Da, frații mei, copii ai lui Dumnezeu, toți împreună să fim în templu, adică în trupul lui Hristos, numai așa putem trăi harul dulcei părtășii. În templul adevărului și al dragostei trebuie să locuim în fiecare zi. Domnul Isus ne-a deschis Sfânta Sfintelor pentru ca să fim necurmat înaintea tronului lui Dumnezeu. Versetul de mai sus într-o traducere este redat astfel Și întreținându-se în fiecare zi și cu toții împreună în templu. Adevărata viață creștină este aceasta, să te întreții în fiecare zi cu frații, să ai părtășie cu ei, așa ca mădularele în trup. Un filozof român, Constantin Noica, scria într-o carte a sa Dacă dracul strică pe lume ceva, nu e comunicarea, ci cuminecarea, împărtășirea. Comunicarea e tocmai pe placul lui și ea reprezintă, cu resursele ei inepuizabile, câmpul de acțiune al împielițatului care nu-și face treaba decât comunicând cât mai mult. Comunicarea este de ceva, cuminecarea este în sânul a ceva, întru ceva frângeau pâinea acasă. Frângerea pâinii, cina Domnului, este o masă sfântă numai pentru ucenici, pentru mădularele trupului lui Hristos și nu pentru toată lumea necredincioasă. Cina nu se face în prezența celor necredincioși, ci numai în familia Domnului. E ceva intim. Chiar și în liturghia cultului ortodox se păstrează acest lucru când înainte de împărtășanie se spun cuvintele cei chemați ieșiți adică cei invitați să asculte citirea din Evanghelie și din Epistole să iasă din adunare pentru ca membrii ei să se împărtășească fără spectatori. Reminiscența acestei expresii azi nu mai are niciun înțeles la ortodoxi. Este totuși un document istoric prin care înțelegem limpede cum se făcea frângerea pâinii în biserica cea vie a Domnului Iisus Hristos. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Toate trebuie făcute cu bucurie. Ceea ce se face din obligație miroase alege. Epoca Harului este epoca bucuriei. Cuvântul Har în grecește Haris înseamnă și bucurie. Științific vorbind, mâncarea consumată într-o stare de tristețe sau nervozitate este o travă pentru organism. Frângerea pâinii este un prilej de bucurie duhovnicească a urmașilor lui Hristos, este un mijloc văzut al întăririi părtășiei, este un prilej deosebit de aducere aminte a Jerfei Domnului Isus, o înălțare specială a ei și în prospătare în credința și nădejdea venirii Domnului. Este o poruncă a Mântuitorului pentru credincioșii săi. Neglijarea ei dă pe față neascultarea de Domnul.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 Și te rog ca-n focul Să-mi ajut să ard mereu Și te rog ca-n Să-mi ajut să ard mereu Te laud, te laud Cu-n foc mai crescut o, Doamne, te laud cu nou început, O, Doamne, te laud cu nou început. mi i-a adus prin jertfa crucii, Noua naștere de suc. Ca se poată de plin prin toate, să te la apus. Ca se poată de plin prin toate, să te la apus. Te la te la cu un foc mai crescut. O, Doamne, te laud, cu nou început, O, Doamne, te laud, cu nou început. Și mi-ai dat un bel Totul, totul prin Hristos, ca să-ți laud frumusețea Azi și-n veci mai luminos Ca să-ți laud frumusețea Azi și-n veci mai luminos Te laud, te laud cu un foc mai crescut o doamne te laud cu nou început. O doamne te laud cu nou început.